وبې چې کې مجموي شهونه ټول دین شنو نه دي فرض وکونه چې کوم دي د مونږ فرض کده موږ د وډول پښښون په طریقې کې شنو نه ټول شنو نه دي نو باندې ا دې ته باندې چې ته مجموي دې چې شنو نه په کې درېږي د دا ونه کله پران دوه کومه کنه لا تاله چې موږ فارز وکاله یا فات فارز دي کوم او په کومه تاریخ کې وي چې یو ځانه پیغام وسب څنګه ما شو ته له هغه زما पूजा بس ټولش چې تکې پروت یې او مونځونه کې بنځه زما دته مونږه راغلی وای چې ګنې د فرض ادا کویا د دینو دا د بیجنی په کوم کې دا چې الله تعالی هو کمه تلیکر په ځفاری تلیک امر کړی سره هغه دی دی په بنیاګین خدای لري فرض او لو باندی اعمال کوئی طریقہ چیدن حالا حضور پاکسیل صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ چیدن چوصو تر اوگو در سنت دے حضور پاکسیل صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ دے اوگا آگا طریقہ کی دخل زان اسو پکی گئی نوازمان با گوری طریقہ با اتباع حضور پاکسیل صلی اللہ علیہ وسلم چا پیغمبر صلی اللہ علیہ به پیغمبر مشورې سره فرمایي چې دا کار د سوي په نو تاسو هغه وګورئ چې په خپل پیغمره څنګه او کو او صاحب کرامو ورپسې څنګه وو څنګه موږ به طریقې نه شی واتل شي صاحب کرام دي نو که چې صحیح پاتره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو عمل کول او نسنجا کړیږي په کوم طریقې کړیږي موږ په ځینې ډول دې او تاریخی بیا تابعین تبع تابعین او د امامان چې امام ابن قصی امام مالک سید امام شاعتی سید امام احمد بن حنبل سید له صلی الله علیه و سلم په ټېټ کې مقبولی شکی چې د لار د دربار په کې دی بیا هر د tarixi په خپله سره بیان کې او غاریه مساجیه رو سری تفصیل سره سم کارو په جون کې یو د پېچاله کیسه یې پخله. همدغه تل کې اریو دی. همدغه ځنامو دا توې مکدج منټوی. یم ته تکلیف کو چاپ سره باندې. څنګه وایي چې د خپل ځان نه دیو نکو بلکې دین د چاپه طریقه کو اوس مکدج څه چه دوجوری پاک سن مسلمان <تصفيق> اول د دین چه څوم احکاماتي اپه طریقته احساب کرام دې تادم کلیدو دې ته اهل سنت ولجما ته او کوم څوم شي چې وینات زبرای راست ما کوم به خپل عمل کوم مطلب دار خپل ځان ملګې شي یا راغلي ده او هغه ویښنه دا چې په دې باندې دې مطلبدار دي چې تاسو نه په خپل ځان ناملکو نو دې ته غیر مکذوب نه موږ هغه ویښنه خپل ځان نه ګو چې څنګه صاحب کرام وکړي هغه طریقه باندې کوه او تلکې مو ته چې داسې طریقه دا دا سره وناډا سره دې مطلبدار دی دا چې مطلب چه فلانی صحبی فلانی صحبی فلانی صحبی نمونه دی کرو چی دی پا دی خبره بانده داسې دا سیاه مای کنه نو دا لازمی خبره را تا گیدیده که ساله پخپل محفوظ شی پخپل را ساله سشش ده محفوظ شی, شی پاکیده ایر دا بس دار امام سو بیودی چی دا تریکه دا سدا و سا بکرامو دا زکره بس مناکی امام او د خپلې ځانګړې مثال چې موږ شروع کوو دغه ټولې زیمارې شو نو که دا چې د کری نو بدعتیو او په کوم را هيو که اته چې نو صحیح امام هم سړي د قران مبارک تفسیر مبارک چې لکه څوک د خپل ځان نه د تفسیرو د کارو صحیح هم نه هون د دی د دې په حواله ورته قرآن د آیت دا مطلب د دې ولې دا مطلب چې فلاني صحابي فلاني صحابي فلاني صحابي فلاني دغه عالم شریعه ولسانو کړمو دا د مطلب دغه امر چې صلی الله علیه وسلام په دې تاسو عمل کړه څنګه کولی ځان به ننکو اور دی کی بلتوں هغه تر طریقو چې زری پاک څون لا سلام طریقو خالي وښه روان شه شپه صورت لباس هر څو یم وسیمشت تا راپی نه هر امن چې زری پاک څون لا سلام طریقش مزداد دي کوم نت پدې د سره کولیار سمه عمل کوم سره لپاره ده الله راضا ته که هر گنان ارسال ازال بچ کمسیل پا رکھو دهلا رزا رکھا رکھو نبیہ پا آغیب آنڈی اللہ تعالیٰ مادتو ارسال ارسال ارسال ارسال ارسال ارسال ارسال چویسو پوری چھوڑی رفت پر ازال میں لگیا یہ عمل کنی دیر جاسل کنی زرگانی یو حصہ لکھر وشیو دیر عبیف زاہد شپوره به عبادتونو په یو غار کې ته په یوازې کې اوله مشور شونه په چسرن له یو شي سو بزرگ غواو ته 40 ان شاء الله را کا اپره سره 3.5 د پټ را کا په 4 مې نکزې احساس دو نوی کتو چپموز والا حدیفت از سفیدمو که یو باته هون تا جوڑا کری و ایپا کی ورکڑی احساس دانده سونجا چند دیسیجا چند نریده خیر اگرچس دام عرولی یسی صرا کهینا سی یا بودی خبر خبرو گنتم بودی بودی سفیدمو که دا باته ها دو ورکڑی احساس دامو ها دو جوڑا کری ما دې چې تاسو ته مې دا ګندګي باندې کړې زه هم یې چې مالا په مریزې چې سپګمو کې مې دا بد وره چې نه مالا په کوبني راځم دا خفاش او متوي اعلان کیږي چې څه افته ډېر ښه غاټه ډېر ښه لګواد شیطان ته دوکه کې بلته روکه نو وايي به نو به سیستم تېتن راځه مکرامو تېتن نه دا کوم ثابت نه وي بل هغه خبره ده چې د موز دپاره پاره تا شرف ده چې بدن پاک پکار دی تاسو بدن ګندا کړو او بدن سرز دې بدن پاکول غواړي دا غوړي ډېر شګه د اسید غرهنګ ته کوي په داسې اچې الیمه یو مفتي فقيه عالم فقيه عالم تا هو په زرو ابدان وباندی زیات بروي او ولې د فقيه علم خوب چري نه امه د عام سليده عبادت تشبيه د عبادت نه فقيه انم خوب چلي هغه کنا اعزل دي راغی کنا زیات سمعه د کې په علم پر روشنايي په حساب کلام ا اوس کده د سليته پتاوي او درشکالا غریبا سبیتلا و او او خلی ناراضا و او کهلو که داریس کری خود. یو خود او دار چه تاکوس کن پا کری؟ او با عمل که تاکوسو کن. او دار دار مل کلوان دار ترکه بانده کن. دار ټیک تک نده. او دار نا کوئی کس نا تاکوسو که او کن. چې د خپل ځان له بیا شي موږ به شتانک لري زه را ورده هغه وګورم دا چې پښتون وګوري چې کوم سړي راغلل له ځان لهګر به دا سخته مرګ لري چې دا خو ویله پخ مرګ لري اوس په لوم ځان په څنګه ورس وګورم زه سره مونږه هم څنګه وې لګيان نو د عمل دا په رواله سره سلام شي د مطابق شي صاحب کرامو په طریقه شي. خو دا فارته په نړۍ په خپل ملي فوشو. اوس کله دا غره دې له صاحب کرامو یا د آباء کړي او د بزرګانو امامانو دایجن بیان کړي انو په مصندغان حجیشن پراته یو او ومن پروو څو پرانم چابه موي سپديته په کوچا په دې په چا په دې په چا په دې چا په دې چا په کې یو راځه چې نو چا په وېل <سؤال> څنګه کا ته نو چا په کې ویل یو څه چې دا کوم هر څه دې په پدې ځانه وږي ځان نه لکه څنګه ان پر باندې مصیبت په یو نشتو کې په دې کې راغل ان چې څه سبقونه چې ځان علي بس نو یې لدې چې تا په خپل را مفتی شي علي ما اقردان راگیش را جنل پورا اغط ساجونتی نجول اگردان تقلیت کو اتباع سنن اغط نعمت پر سنگردان خلق تقلیت اغط مونس را لکر دی امامان اغط قربانیانی دی چه اگوی دوم را خواری کرده و یو یو شیل صاحب کران موند این رسط را ده و اگوی منتظر که صفحه و از هلکل سر اعمال کو بلی, بلی بی بید اگوی بی چه را تقوام یار را بورد متقیان خلق کو پسیما بونیفه سورمگی پرامزان که با ایک ست ختمونه بیرکل پرو جده یو ختم به لورزی کو۔ ایو ختم د شپېتا او یو ختم له پټره وکړو نو سبا شو کولای شي دا کومه تا عبادت کې تیر شي نو مراقبه علاوه د ګمرا په سر دی ګمرا متکی یو بیا د ګمرا ورته غیر مکلیب باری بانان چی لگی ری دا پا خپلی مرضی لگی ری د اور دا باوجی چیلی خپلی مرضی دا با جینا دین نتینا سا دین جوش دوین امومنن سبا شکایت دارانواری موزون را نمکی بی یا تلاور زکر اسکار پا خواب تریکی جوداوه پا خواب چه بیتو کون اغیل پار با نورید و اغبا مکمل زن فارغولوه دوکه د کالا با همه پخانتا که پروتوش باورز که روزگان دا که سبه نوه بسو براکت و اغاوحته زمانه اولا کسی بانه اغبا اغبا بنیادی ضروری علمونه بهوکو یا با گینه چه اغا کمکال دوکه و خانکا کې باندې سره ناستې نه 11 شوړت خپل جنبه لغه مطابق کړي او د ورځې له 3 پراسه په خانکا کې تیر کولی هغه کې به ذکر اسکار به پخوشي اعمال به خو مکمل پخوش په زمينه باندې ټول ټول تکلیف د وطن کې به وخت رو نغيده وجه نه چې هغه په عمل باندې خو پخشه اوسخوا طریک شته دی څوک خال کال سک چې اوورګې شي او بل مصروفیت جون دا د بیا با کته ګ نور نور کې پې شو مجبدوې کو سببونه شو دا کودي دا کو د دا ف کارار ک پهکې کوم کې میلو دوهمه خبره چې د هغه دور خل چې کوون هغوی بونه ډیر زی تکړم کوو دومره سخته مجاه دی وست چې د بدنې له رومه کمزوري څخه ډډه وکړي چې مجدوري 1.5 غره جوګي بیا کمږي کې نو سيزمو کو دیش نو زه وځم چې موږ نو زمیدار له خپلې په بیا غيم پره تر چې را باندې نه fareva ki ماشالله کې نو ما د کومس او د حویت په دغه وړه باندې طالبانه ریکارونه نه به م ماحول د نصیری خپل چیرچا پیرا چیر مو میله په خوا د در خداسه چې مونږ او داس د امپور په کوی دا پروا وجه نو چې غنښو ګومنس پیری یا وسو وسو ته پدالنه ته دا ام امومي په ماحول امومي د خیر او برکت اوس ماحول امومي ټول باندې د شروع د فساد او د فټنې مشرفه ساته د نومره همشي مینه ګیر چا پیریشي او مګر علي بلد پرسه باندې نن له د ژوند او سره ګیر چا پیریشي هر څوري په دې ماتی مې هیڅ نه لري په کور کې مې هیڅ او به د نو د نيټو دغه په نومه کولو لپاره به خبرو ته کې چې مات او یا ما د جمعه ته ورته کوم او که چې د په لویو بل پس خبره او شیطان نه دی مېږي په دې دې مې په دې نه نه مې هغه سره په دې غا چې کوم مشران دي نه مې رغيده د نجوبات امام پس خبره کوي منځمر په کې وي وه به ته نو به څنګه خپل ځان نو مې وسره نه سپاسته سره نه نه نه چې هغه شي چې په باندې دست شی لکه چه سکرواتا پلاسکی نویده بله سکرواتا سوک نویده اون دقیق دور که ما اخیر بده شی چه اقل که دین با علم محفوظی شدی به شعر و ران و جار و برون توزی بره چله با والی بسا بسره و پده با وقت دا دا ایمان با محفوظ پادیشه یعنی پخار خاریوک و پده که با محفوظ پادیشه ایمان با محفوظ پادیشه و منجایش پادیشه دا صبح عادت ګرځي. نو مسوږ ګر چا پیریو نه غواهد کې. کور بهر راو کېني شي. شروع یې نو مستش مصیبات او مصیبات. مصیبات. سر یې اونځه نه کې. اس پنځه باندې کې تا. سره کېډه به یې نه سمایو. موزر ګل ځان کې نه سمورنجي مشهورې مطابق. زر څو کم دي تر هغه دغه په پارک او سټیشن کې وایم نه لږې لګې سره نو دغه وسو په جنګرو ویلم چې ما د پاسپورت جوړ د عمرې مموري له بیاځته به هم دا درکره ما جوړه کړې ده بیا دلسړې وو ده لږ ویل بل چلته آلا ته ګورځه پخاو خپل کلکلری خلک نه محفوظ او ټول یو طریقې ته ونه سټور ته اړيو ته د تخجیده خوراک په پاک ویلانه نه نه پېښو دا وګوره په دغه په